Обережно спустили в струмок біля самого берега чарівне судно. За мить у прозорій воді зайнявся червоний відбиток од вітрил. Проживши тканину полохе світло забарвило у рожеве, білі камінці на дні. Ти звідки приплив капітане? поважно спитала Асоль, якусь мальовану думкою особу.